egun on guztii zorziak eta hogeitamal hau minutu momentu honetan berriozarren 0 e, azpitik lau ongradu dauzkagu goiz e, freskoa dugu hottsaaren hobeita bi ho honetan eta e, orintxe momentu honetan hasiko dugu gure albiste buetina UPNri alkatetzakenduna izatea leporatu die egoessi PSNek gainontzeko alderdiei egosi barko PSN-ren bozera mailile den Maria Atxibitek, berritsi egin zuen atzo, bere alderdiaren jarrera, UPNeko Josecho Andialkatearen gaitza espenari eta dimisio eskaerari ez ezkoa emanez. Iragan astelenean proposamen hori egintzuten udalbatzako ezkerreko alderdiek, hau da Bilduk, Nabai e eta izquierda Ezkerrak, Andiak eta Josecho Andiak eta Estefania Klavero zinegotziak irigintza sailean egindako kudeak eta txarra dela eta eta sail horretan atzemandako irregulartasunen Txibitaren esanetan esanetan, PSNaren jarrerak koerentea eta zentzuzkoa izan zen, e, UPNeri alkatezakenduna izatea leporatu zien nabai, bildu eta ezkerrearen udal taldeei. UPNeko handiak eta klaberok Sozietate mistoetan gaizki jokatu dutela, aitortu zuen PSN-eren bozera maleak, eta bere kritika horretara mugatzen zela azaldu zuen. Horrez gaineko erantzuk momentuz ez dutela eskatuko esan zuen. Eta iruñerriko kontuekin jarra hitu zaipatuko dugu Amar antzerki talde amater taula gainera igoko direla iruñean eta uarten estenika izeneko zikloan Amar antzerki lan, muntaya esteniko lantegi praktikoa inguru bat, masterclass bat eta erakusketa bat eskaineko ditu estenika nabarria izeneko hau da Nafarroako amater antzerkiaren jaialdiak Martxoaren bitik hogeita maikara bitarte eginen da mendi Zibiboxen eta uharteko kultur etxean eta Nafarroako talde ez profesionalen proiektuak eta kalitatea ezaguttzea ematea du helburu nagusi. Eta berriozarko albiste hurbilduko gara, gogoraraziko ziko dizuegu elkarrietaratzean etaratzean deitun dutela biarko deshabetzen aurka hipoteka dela eta ukitutako taldeak elkarrietaratzea etaratzea deitu du e, ostegunerako hau da biarko arreatxaleko zazpi terdietan udaletxearen aurrean Protesta honen bitartez, etxetik kaleratuko duten berriozarko familia baten hausia salatu nahi du plataforma. Kizan ere, Juan eta Julia Berrri Ozartarreakotstsaaren hogeita lauan hau daurrrigo ostiralean dejajabetuko dituzte goizeko hamarretan amar, e, inguru horretan dejabettzearen ostean ere hipotekaren ehuneko berrogei gehi interesak ordaintzen jarraititu beharko dute Hortaz Ordura arte etxebizitzen inbertitutako guztia galdu eta kale gorrian gelditzeaz gainera bankuarekin laurogei mila euroko zorria izaten jarraitituko dute. Hioteka dela eta ukitutako taldeak etxebizitza ordainean ematea proposatzen du beste este zenbait herrialdetan egiten den bezala udalaren iragan hilabeteko osoko bilturan mozioa aurkeztu zuten neurri hori eskatuz eta PPk izan ezik gainontzeko alderdi guztiek sostengua emantzioten eskaerari eta hori hipoteken legean ezarri dezan eskatu zioten Espainiako gobernu zein parlamentuari. laako gogorarazpen bat baratze ekologikoak eskatzeko epean, amaaititzaar dago aste honetan amaituko da epea, Otiral honetan amaituko da baratze ekologikoa nahi landu nahi duten berriozarko pertsona errooldatuek, Eskaera egin dezaten eskaera bakarra onartuko da familia unitate bakoitzeko. Udalaren webguneko egoitza elektronikoan Berriozar.es webgunean, edo 0 hamabi telefonoan eginen da eskaera hori eta interesunek honako datu hauek eman beharko dituzte izena bizenak erolddatze elbidea, telefonoa eta hautatutako. E, profil e, edo talde hoiek hauezek dira, pertsona erretiratuak, langabetuak, emezortzi eta hogeita urte bitarteko gazteak, pertsona minus baliatuak eta gainontzekoak. Norberak profil bat baino gehiago aukeratu alko ditu eta beti hautatuko du gainontzekoak. Lehen lau profiletako bat ere betetzen ez dutenek, gainontzeko talde horretan soilik agertuko dira. Baratze ekologikoak esleitzeko zozketa, otxailaren hogeita bederatzean edo. Eginen da arratsaleko zazpietan kulturgunean. Eta BKAE Mendi taldea hau tza mendira joanen da elduden aste buruan, mendia mila metroko gaina izanen da BKAE Mendi taldearen urrengo ateraldiaren helburua txangoa, urrengo larun batean eginen dute ilako gehi tabost eta goizeko sortzietan aterako dira, lantzeluze plazatik. bukatzeko, e, gogoraraziko dugu ere, izen ematea zabalik egonen dela datorren astean e, aur eskolan izena emateko, martxoaren batetik amaseira zabalik egonen da berriozarko udalaren aur eskola aurretan izen emateko epea. Ikaspostua 2002 eta 2002 urteetan jaiotako aurrek eskade zakete, eta baita 2002 urtean jaiotakoek ere e, jaiotza hori maiatzaren amalaua baino lehen izate aurre ikusten bada, hau da ikasturteasi, baino amasei aste lehenago. Argibideak eta eskabide horriak jasotzeko, hiru modu daude, berriozarko udaletxeko atondoan, goizeko zortzi terdietatik amaika terdietara udalaren webgunean berriozarre.es webgune horretan, edo bestela zero amabi telefono zenbakian eskabide horiek behin bete eta berriozarko udaletxeko atondoan utz ditzakezue, goizeko zortzi terdietatik, hamaika terdietara. Zortziak eta berriogeitabi minutu, honekin amaitutzate emanen dugu gure e, informazio boletina, e, go, informazio gehiago goizeko bederatzietan eta egun osoan zehar berriozarre irretian e, FMko egun puntu zortzian eta baita interneten ere e, eguzkiplaza.net elbidean. Ondo izan...